Bezala gaurre Katalunian izandako hauteskunde hoien inguruan hitz eingo dugu taia da telefonaren bestaldean ba Barcelona'n daukagun laguna dugu Arratsaldeon Andoni Bai etorrean sumuz hauten Ondo ta zu Ba bera ondo ondo lasela selecian Beno basko hitzegin da, eh, Kataluniako auteskunde hauen inguruan, bai kanpanean, kanpaina horretik ere bai zurekin hitze egin genun eh, badiadako manifestazio jendetsu horrenarira eta jendeni igandean auteskundeak izan ziren eta nola ba jarraitzen da hitze egiten gaiaz aurtengo autekounde hauek independentziaren edo erabakitzeko eskubidearen e, inguruan eztabaidasotxua izan dute eta bueno, gaurkoan zurekin ba gusti inguruan hitz e, egiten eta egoera aztertzen saiatuko gera beraz lenik eta behin naiz eta seguraski gure entzulek jaiz dagutzen duten e, ba autekounde hoien e, emaitzak aipatuko ditugu pixka bat bai, bai, nik buruz osan dut duzak ezkit, baina, baina, baina, ba, ziuk, barroita marrotea zituen, barroita marrotea zera, e, goatu behar da, e, majoria edukitako, majoria osolutu edukitako, e, idulo gehiago eta zortzi diputatu behar dirala. Eta aurrekoan, e elezioak izan ziranean, eta horrein arte, masen gobernuak iurudu oitabi zeuzkan. eta Eta horrengo anberat, berro ditamara tira deditu, ama bihetsi dituela, eta eskatzen zuen majoria absolutu horretetkan, emezortzira galditu gara. Bueno, bigarna esker republikan izan duan, oita takit biatuko denean, ez baina oita bi, eta ditu usteet, eta kronika dengo, ez ufok ez zuzala, periodista, nire Bueno, eh, Esquerra Republikan egin atzetikan, eh, Partido Socialista Partido gehi ditu da. Socialista, Criston Lecce hartu duna, ama sei inguru ez, eh? ama sei istu Hortikan zerbait, eh, PP laugarren indarra izan da, eta bai. horren atzetikan, ba beste bi eh, talde batez hain, hain berri, baina nagoerak nabarmena izan duelan ciutadans, Eta azkenik eh, KUP, eh, Iro esatleku gurekin, okerrez baina eh, ba, go, parlamentuan eh, sartu berri dena. Eta, bai, hemen dokatik bai. edik eta el peridiko, eta jatza ezkerra republicana bita bat, PSF-ko gehi, PPK medetzi, eh, ICU gara aztu dugu. Eta eh, e, da, ega. ICU zangorzatekei ezkerra, ezkerra batu anengu jo, eh, zera, nengo frankizia da, zengertak da. E, zidalantz behatzi, eta kup idu. Ba, eta git, araz egitezki igual, pixka ziu, ziu, ziu, tazparra egiten, eh? Nibeta, kriston, kriston, postazuna, edamantzuna. Betxo etxet horren nintzen, eta nu, gau, elektorale egiteko intentzio horiek zen egon, eta eta, ega, eta, eta, entera dirik ino nunean, eta berro eta martza amazkela ikusio nunean, daureta marta egotzik duela, nintzen lagunen gana, e, gau elektorale egiten dizena, eta horretu ba... Arrizatotera ba, egiten ez Bai, zerren esaten zenun e, Beraiek eskatzen zutena zen Majoria absolutua e, Sanberra dago e, Bauteskunde hauek Aurreratu zituztela Bi urte zera maten bakarrik gobernuan Eta aurreratu zituzten Baintantzarekin nola baita e, Beraien gehiengo hori Gehiengo simple batetik e, izatetik e, Gehiengo absoluto bat izatera Eta balortu dutena kontrakua Iaia ia, ez? Bai, bai, bai, ba, ba, egitekan, bai, zehona, bai, bai, bai. Hmm. Eh, gauzala, gauzalanen nena, eh, gauzasko begiratu barbira, begiratu barbira zentu bizan diran faktoreak edo, ez? Eh, eh, argidegonela, eh, bela dipanteatu dutena izan dudela plebizito baten moduan, hau da, eee, eh, politikoa eros bitan banatuz, eh, independentzia eta autodeterminazioan alde eta eta ez Eta rengoan esan genuen bezala, hautandu da maze ke eh eh eh osiole gobernuaek, pola komerzetaen ministeriak, bamurrizketek eta eragiten, eragiten zioten, eragiten zioten edo osgazten politikoa eta eta iaia inoperantia politikoa dela da. Esan, gobernuaz baliak litzuen Eh, zera represorio bat, bat bestedik, eta indar represorio bat eta... eta ia iazan nintzugu Ba... ba, ezintasun politiko gara lagutzen zuen. Horrela, ateratzen, eh, kristiaren krisiaren egona eta bideatzen zuen espektu eh, fiskala den inguruna, edo. Eh, hor... ba, pixka konfliktoa da, estatuarekin edukin nahian. Eta... eta ezazkoa jasuzunean, eta, eta ikusik zunean eh, irailak amaikean pasazan asa manifestazio ba ori, hori, ez, ba orrun ere abisuena u ba bere politika e, ekonomikoa edo ba pizkat eh alde batera usteko eta beste lau urteko egin taldi masibo ban dortzeko eh tokatzen direan bigarren murrizketen txanda edo no, aliketen dargiaena ez diarasteko ez. Baina mm -hmm. bueno, eta hortik ikusi benezakea. Etzaile ondo atera baina egia da Egun hauetan, hautezkunden valorazioak eiterakoan, ba, batzuk esan dutela, zuk planteatzen zenun e, modu horretan, ez, erreferendun e, moduko bat izango balira bezala, planteatzen zitula ziuk e, hautezkundeak, eta ez dut e, jendiak e, ba, gehiengo oso horrekin ziuren alde egin, baina bai esan daiteke, e, ba, erabakitzeko eskubide horren alde ba, bai bozkatu dela Katalunian, ez? Ba bai, baina dia esan behar da, e, aurrekoan edo zantzeko. Ezan zuhela, usteet lehi ezakindu jakurretan egun karibatean, tula, e, ez den zuhela, soberanistaz, ez, ez, ez, ez dut dukoen baina, e, ene guatzen zenbat, eta unionista seo ez dakizan bat, eta aurrekotan izan zen bat e, gutxiago eta besta, beran helde bat geliago. Oseak, bai, bai egia da, baina eske hemen, Bueno, hemen egiazan ezto ezer berridik edo edo e, sociológico ki edo ezto eser ez berridik adiera sí, izan da hau egin duena da ikustara zi, ze aurrekoan ere gutxu gora bera ultea zuzena ez dela estualde batera edo edo mm -hmm. beste batera eraginarazi. Mm -hmm. Eh ikusi dana da e, lana da erreal dela konkretu baten alde e, inguruan, hau da, eh alde e, independentziaren alde banegiakoa eh autodeterminazioen alde daude ba, ikusten da e, gehien go iabsolutu bat bai ezkoa da, bueno, absolutu da, zegru, bai, bai ezkoa dela, ez? Eta, mm. eta horretaz gainiko zatu barko ditzatek ere, PSZ-ek e, programatiko kiedo, guan bon, ustazkaren esantzula bai ez, baino PSZ-ko militante asko, ose, PSZ-erritik egan balatzen dago ditzatekena, ez? Mm. E, militante nertia, baino gaiago autoterminazioaren alde dago ez du izitoki eta, eta zer dira, ez? ez. Honek, Horren inguruan, emaitza e, hauek edo, ba, uneko polita edo jartzen dute jartzen dute gaia, ez? Hmm. Zeran ikusi beharko da, ea mazek aurrera egiten duen, zei konturatu da, e, berak independentzian alde eginduenean, e, botoak ezkera republikan edo juntzen izkiola, o da, e, e, benetan independentzian alde eginduela, jaki, o badak, badak ez un partidon al, alde egindu, ez? Zei mazek? haseko soziestik eta lasi lortu edo mera independentista eta siu independentista eta siu independentitzen aldeko eh apustu argia eta eta sendoa egiten du Beraz hor ikusileteke ere piska bat hori bai izan leitekeela piska nabermenagoa edo e, zenbatel año dan independentista edo cataluña eta baina e e, ziuren galera izan daiteke jendeak zen jende ba, hau alema jugando esto o o Ronaldinho de bauñoetan eta horratik eramandu eska republikanek eramandako gero dago beste e, dikotomia bat eta akaso Euskal Herrian ere bai e, ba bihoek bizi ditugu es alde batetik e, independentistak edo subirautzaren aldekoak, bestetik unionistak eta bestetik ezker eskuinekoak, gainera krisi egoera honetan, bargi ba eta ikusten ari da eskubiak edo neoliberalek murrizketa horiek aplikatzen ari dituztela eta kaso zentsu honetan, e, ba bai ikusi daiteke e, neistaziuk e, ba gehiengo baguingo handi bat oraindik izan, ba aurrera eman ditun politika neoliberal hoiek e, Herriak ez ditutela gilegi maite, ez? Bai, eskerriago. Hemen, ikusten, hemen izatea esun clam, ez? E, Barcelonako jenoan esundena dela, esun e, hemen kizuarrisko, bai, asoan dela, soziala edo e, bizibildade bizi eta eta ez politikoa bakarrik izena da, ez mekanik e, e, greuak grebat eta bilanean, eta isti jo bilanean, beti egun ere egun edo dira, bai, ospitaletan, bai, e, e, e, e, eskoletan, Eta nik uste dut eh honez bertson diar da indiola ziuri, eta eta duela, ez, eta nierakusten duela benaiek hau bazaketenaz era tresotara mangatikan independentziaren historiaa eta urrengo murrizketen saioa eta alikete indar gehienekin eta ba hori ba absolutuarekin edo aurrera amateko eta bueno eta tenik uste duta ba, mixat horri du joala historia Horain pixkat koalizio gobernu bati begira, esaten denez, e, ziurrenik, ziuk batein godula Esker, Eskerra Republikanarekin, eta hauek, e, baigual, iraultzaiak ez dira, baina eskertiarrak edo sozialdemokratak bai, Eta printzipioz ziuk planteatu dituen neurri hoiekin, bat ez dute egiten, zuk zer uste duzu gertatuko dela, atzera ingo da hartutako neurri batzuekin, ala ze nolako egoera horri ikusten duzu? Ba, hemen dago pixka ez, hemen dago proxka, baina nik uste, baina bueno, nik uste dut edo, esker erakutsi duena da azken urte askotan, ni hemenagonetikan eta hemengo goren lagunek esaten duten beti berrin ez dut da, eh socialdemokrataren izenes izango litzateke baino beretz eta gainera hau biada zeneko kongresuan eskerre eh, republikanaren zeneko kongresuan entotala eindarriago potentziala eralde nazionalari de sozialari baino eta alde soziala eh, sakrifikatu baro inden batan eh, aldee nazionala indarteko horizonta nazionaleko kongresuan entutan aposta estrategikoa da es eta beraz ba, Ba, hor dago pixka, zera gaur gauriak urri dut orain e, e, duranilei daren karte bat, zera periodikon eta mazen itzak e, aituta e, lehendakari presidenti izan dut zuten eran, lehendeko itzak aituta, esaten zautena da, esaten ari gira da, beraiek izan dutela bakarri e, gobernatu, eta eta beste, besteak corresponsalitz corresponsalizatutako barnala ez. Berriziki autotarnesaren alde daudenak, osea, irdia eskerra republikanerosenak eta esanez ez dut lan hartuko eh eh erreferendu Maria do Baietze zatea eta eguneroko politikari ez dut ezatea. Etaspizio ezpizio toki ez ezantze gaur eh datoren 2010an da 2011an egin barko tira la eh ordain arte dira murrizketen erdinia bi urte bi urte eta gaudela eta ari dira bizkat e, ja hasieratikan presjonatzen bizkat espestu presjonatzen esk republikanesen eh e, koalizio gobernua egiteko baino ko koalizio gobernuak e, da karrela politika eta inevitabile aldera muruzketa mur mur mur mur mur mur txanda edo e, onartzea ez eta ordu hau izango da e, dialektika itxugarko e, da nada da, bateraino il Joan Fuerte ziu eh, aldarrikapen, bueno, autoterminazio aldarrikaparen aden baina inguruan eta ezatu harri zen zeralako konfrontazio mailan egiten dion. Arregi dago, bueno, izbosiko degunik duda, ai, bueno, PNB-ekin, kristun duda balin badalozka, ja ez, ziu dekin ez, bueno, ez zen dezeker ez da imaginatu eh, konfrontatzen. Baina... Horrela bera, horri zango da dialektoa republikanaren eta ziren inguruan, izango da, da negoziazioa. Guk e, zubiratza e, plana edo, horrela dara makigu, eta horrezo logikoa edo, benetan progreak birean, dode do, do partza batziken psz e, historikoki, eta eta IZU-en edo, edo zeraren. Ez. Eta ikusi beharko da horrezen baterainoko indarra egin dezaketen, Eskera republikan horrezateko, egi zengik edo era egiten dan bentsat argi dagoena da orren aukera real orre, aukera politiko realagoak dauzkagula e, murrizketaren alde mobilizatzen arrieren ba pertsona kolektiboa ba, politiko guztiek guztiak hauei ba, aurre egiteko argi argitzegona da e, ziuren madrilea sutugarrekin eh eta catalonia bihurtzen da segile indutala galazioa nozila liga ziuta Eskerra Republikanaren artean ikusi dezakegun fenomeno hori ez e, ba, independentziaren alde jendia radicalizmio malabaiteko e, gorakada izan duela PSZ eren e, galerarekin e, parekatuta ez, ez dakit, e, antzeko fenomeno bat izan dezake, ikusi dezakegun bertan Eta nik e, fenomeno horik nagusiena e, zegiada hemen ez dagoela orain arte egoen, Euskal Herrian dagoen bat politikoa irikita eta nik usteet normalean pesaketa eta eta eskarbatuaren artean osilatzen duten botoak Kuestio Nazionalaren gatikan baño gailo igual kostio sozialaren gatikan da, eh no dela ez etaidetuzte trasbaso trasbaso hondiegietikan dagoen idei PSC eta eta IUren artean IU zenetan ezak dela hemengo progresio ofiziala edo eh Bizkaia eh de Munduko irakasle progreak, e, kulpeak, jemen gaba, kristian egoen, eta contestuan e, eta bat bizat izan duela mobilizateko bere base elektoral zabalena, edo esan geren zake, edo bere, bere base elektoral ilageiena e, mobilizatu egin duela, eza esan geren nik uste daite ego hortik anu gulertzen dut pixka bat. Eta, zuge esan ere izan, izan dezaken e, bain batean edo bere, bere garrazia eta pixka bat juten bageroz eta ezkerrerago hor daukago lehena aipatzen genuen KUP, eh, kandidatura de Unitat Popular, eh, balenda biziko aldiz eh, parlamentuan izango den ...bona, bueno, eta gitzitzitzilea, izan dut, eta gaur dut, eta gaur dut, hori izan duak historiko, ki ezkerra behertzalea, ezker independentista hemen, Baina 2000 da ustez egontzala hor dago konfluenzi prozesu bat, eta eta, eta beraien marka elektorala edo atera 70 kandidatura dinetat popular edo PUP. Eta xera batean, eta beraiek programatikokie edo, dira municipalkean edo, edo, edo Ugalekoan edo sinisten dutela ez. Eta, eta, a ver, hmm. bueno, bai. Eta, bueno, eta runen 15 meurekoa eta lotuz. E, bai, esan genezake, eske menede, ba, esan genezak e... Esan behar da, kintzeneko histori guzti hartan eta e, hemenera e, Euskoa erean antzeko zareba, esan behar esan behar independentista ofizialki edo etzela gehiagisatun, esan behar militante partikular batzuk eta bai baino nahiko deskonfianzarekin eta bizi zan duzuten baino egia da e, kin, hau esan plaza e, plazakun egun eta baina gelo honek eguke duen bilaka era, izan dela hau ba, zotako asambleak sortu, eta nengo gizarte mugimenduekin, ba, orlako e, e, nolabaiteko basaretze bat, eta, eta orlako nolabaiteko bain dartze bat egon dela argi dago, kintxe meren e, ba, ondorioz edo, eta zen ganezak eba e, e, azkaren e, botoa eta, eta gizarte te movimiento eta mendikane de 15 eragin izango izango zen eta berake ba, ba, horba boto kopuru bat ez igual ere aipatzea ez dakite zerbait hain berria neizta kup e, ja da egon udaletzetan pentsatzen dute bai txiki hauetan e, konfiguratu egongo zela eta pentsatzen dute honek pixka bat aldatzen duela kupen izaera, eta ez dakit e, dagoen beldur bat pixka ba, partido, oiko partido, oietako bat bilakaltzeko edo honen inguruan zerruzte duzun gertatu daitekela. Ba, ba, hortik e, joan doen pixka bat. Eten ezagatzen duen ari nahi dira edo hemen... E, jakinada historikoki gizarte mugimenduak eta historikoki mugimendu iraultzailearen nagusitasun, bueno, ideologikoki izan ba, nagustasun edo anarkismoa da, ki anarkia penxa, pentsamendu libertarioaren ingurutik datorrela, ez? Eta honek dakartzan, e, ba e, ramifikazioa da hartze guztiekin. Baina hemenegia da historikoki ba, eh e, mugimendu nestaskeren independentistanaren formazio politikoa da lan erriaskotan bai egon du dela horrelako kondensazio politiko bat ku parendu dira sensibildade diferenteak. Barcelona nere Bartan CUP sorredan egonduzan horrelako bat elkartu saiakerabak bat mugimendu autonomoa itugen eztakenaren horretatik eta ezker independentistaren aldetik ez, ez eta gonduzio horreko bat anteo batzuk eta edo, edo, edo, edo, movimendu edo, parte hartuko lukeen, baurlako ba, egitura politiko municipalista eta ia asambleario batetik ez Eta nahiztagertu egontzaan, azkenean behitzan eman, eta orduan esan gertzak edo, ba, movimendu, bueno, bazen movimendu autonomak ere ez zer berez, baino, Baia bueno, bai egun ido egunduala orranola etzeko, ba, ba, mala ba, diferenciazio mm -hmm. Eta eta bueno, eta hemen ba cooperos inteligentes izan duda eta estakit ezagutzen zuen beraien Eh, hauta gaiak edo, baina David Fernández benengo adana, bada emengo ba, gizarte mugimenduen oso pertsona referenitziala edo, ez, esan genetzake, bai, etzit peribista da, dela direktako eh, gazetaria da, e, sorre, sorre egundu zena, e, eta bai, ba, mugimendu, gizarte mugimenduen, bai, Oso pertsona referentziala edo da, liburu grupare bat dauzka, egun telsiz, eta hori naten dugu beste bat, eta gaitan da, elkartza gehiagak izan gara, eta oso abilki. Eta pixkat, erreflejatu, gizarte mugimenduetara, jende askorentzat, nirengo aldia dala, ematen dago, boto eguna izan du izan du eta bueno eta horra dibidez duen internetikan pilo bat ikusi da Amerika nahiko da pilo bat ikusi da eta kontrascotara eta doblatuna Eta auza horren referentea o referentea de acusarriesa gertatekela ez da ba mugimenduen pertsona talde batten ba izan duzan ba pizkarat eh Hor e, lako gupekiko kup, edo, babez, publiko bat edo erakuztea. Mm -hmm. Eta hor bon video hori egin zen, hor e, lako ekimen e, kim, e, edo zera importanta bat egin zen emengo zentro ziriko ondibatean eta bidea dizen duzen, ba horrela formalizatzea edo ba, gizarte mugimenduen talde batztek edo parte batek egiten duen aposto estrategikoa edo okuparen inguruan, ez. Baina esan leharra eh bueno, ba bideo horretan agidezatu e, jantzia nitukiak, ba estirala eskerr independentzia sakeraman dituen borroken irudiak eta estirala gertzen eta dira ba peska mugimendutramo edo gizarte zibil eta gizarte mugimenduen ba bakintza bakintzen bideo bat eta testua ere ba, ba ezta eta eh, eskosalak bat hori agiendu dezar min, eta beti hemen pasatzen da modua ba ba debate irikitzan denean eta norbait parte hartzen dunean ba beti errazak eta altatzen dira tamiki izan ja ezta ez ezto sondola izan eh barcelonako cataloniako mikropolitika Beno oso ondo ez ulertzeko nikuzte ez dizugula gaizki azaltu E, arteko batuk eta edo edo ez hori eta besterikengabe ba mi esker gurekin izateagatik ta izango dugu aurrerantze